منتديات القراء تقدم ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري تهدي لي صدري في سر و في في سر وثقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وثقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى رب فك هلا اذا هلا صلواتي وسلام الله وبصنيكه ميلنيكم محمد صلى الله عليه وسلم ادمي جورو وصحاصنا الصحابه وسونهه كوي يسليده ودور الله تبارك وتعالى كاجي كل لي يصيبنا الا ما كتب الله لنا يرثي Ne može nas zadesiti od musibeta, sem ono što nam je Allah propisao. U ovom kur'anskom hajetu Allah kaže, Illa ma ketab Allahu lena. Ono što je Allah nama dao od dobrote musibeta. Nije rekao ma ketab Allahu alayna. Što nam je dao od teškoće musibeta, ne. Lena znači prisvojna zamjenica za ono što tebi godi i ono što ti paše. Kad ti Allah dadne nekakav ni'met ili kad, na primjer, neko ti kaže Hualek, ovo je tebi. Misleći da ti želi to što ti poklanjaješ što ti daje, da te želim ti ma خير to nešto fino al kada ti kažeš عليك نتبه odma asocira na srpskom jeziku da se radi da musibet za vjernika može donijeti samo hajr. Postoje musibeti koji su odriženi, kadarski. Ne možemo ih izvjeći. Postoje musibeti koji ne može nikako izvjeći. I koji su kadarski i Allah subhanahu wa ta'ala iskušava vjernike, kao što je rekao u suri Beqara, sa imecima, sa gubljenjem imetaka, sa majnkom, sa nestašicom, sa gubljenjem djece, sa raznim usibetima. Allah subhanahu wa ta'ala time čisti vjernike, kao što kaže poslani sallallahu alaihi wasallam, i vjernika će stalo pogađati raznim usibeti, ne Sve dok ga ne ostave da hodi dunalukom bez jednog grija. Jel u slučaju musibet pozitivan ili negativan? Pozitivan je. Ako Allah subhanahu wa ta'ala ti dadne musibet, Allah iz svoje pravednosti neće ti nikad nepravdu učiniti, nadoknadit će ti taj musibet na ovome svijetu ili na onome svijetu. Budi zasiguran ako te spopane musibet i ti ga osaboriš, pretrpiš na njemu. I kažeš inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Kao što je rekao Allaho posani sallallahu alaihi wa sallama, kada nekog od vas zadesi kakav musibet, nedača, neka kaže Allaho me fi musibeti wa hlufni khayra minha. Allaho moj, nagradi me u mojoj nedači. Znači daj mi nagradu, ovo što ja saburam, ovo što trpim i što sam ti zahvalan na svakom stanju, daj mi nagradu. Vahlufni hajram minha i zamijeni ovu nedaću sa onim što je bolje od nje. Tako da je mu'min uvijek na dobitku. A imaju nedaće musibeti koji zade se vjernika, a od strane su drugih ljudi. I tu nikad nećeš biti na gobitku na kraju krajeva doće do kisasa, do odmazde, na sudnjemu danu. Uzit ili njegova dobra djela, ili ćeš od svojih, dobrih, od svojih loših djela prebaciti na njegova pleća. Što znači da musibet kojeg Allah subhanahu wa ta'ala daje vjernicima, ne daća, nikako nije zlo povjernika. Ne može to biti. Niti vjernik u Allah subhanahu wa ta'ala koji je ubijeđen sudnji dan, u nagradu, koji je ubijeđen da je na ovome svijetu da bi ga Allah iskušao. Eladhi khalaqan mauta walhajata lijebluvakum ejyukum ahsano amela. Formula boravka nas na ovome svijetu jeste iskušenje, Allah kaže, to je ona, Allah je onaj koji je stvorio život i smrt da bi vas iskušao ko će sa boljim dijelom doći. Znači stvaranje života i smrti na dunjaluku, na planeti koja se zove zemlja, Jeste da nas Allah iskuša. Nemoj misliti, Allaho robe, da će živjeti na ovom svijetu, nećeš biti iskušan. To je nemoguća misija. Zaboravi odmah. Isključi to iz svog plana razmišljanja. Mo, Moraš biti iskušan. To tebi se sviđalo, ne sviđalo. Da li ti je bio spreman za ili ne? To je druga stvar. To je druga lekcija... E, Na koji način se spremiti za, za, za iskušenje? E, sad ćemo vidjeti ako ovo da kako prihvatiti iskušenje? I, koje su sve dređe ljudi? Kad im dođe iskušenje, kako ga oni prihvataju? Od Ebu Umame, radi Allahu anhu, se prenosi da Allah u posani sallallahu alaihi wa sallam reka u kuci hadisu I Allah subhanahu wa ta'ala kaže O robe moj, ako se strpiš na prvom udarcu, musibet, ne da će, je najgora onog trenutka kada se desi. Kada se desi čovjeku musibet, čuješ neku vijest koja ti, koja ti se ne sviđa, e, nešto ti se desi, razboliš se. Onaj prvi moment, prvi osjećaj je najgori. E, zato je rečeno Kada pa sabr unda sadmat alula se izkazuje prilikom prvog udarca. Ko ring onaj prvi momenat prilikom borbe najteži onda i trema ode i sve ode od malo bude. Ako se moje robe strpiš prilikom prvog udarca wahtasabt i kaže Nadaš se nagradi kod mene? Ne znam, kaže Allah, ne znam. Lem ardaleke. Ne želim ti nikakvu drugu nagradu, da ti je pružim osim džerneta. Ove hadis bileži Ibnu Mađe, a šeho Albani kaže da je dobar hadis. Kaže Allah u kuci hadisu, ako se strpiš na taj način i ponadaš se mojoj nagradi, Ja, kaže Allah, ja ne želim nikakvu za tebe drugu nagradu sem dženneta. Musi imate. Ne da će. Spopalate. Še, Allah subhanahu wa ta'ala iskušava vjednike shodno njivom imanu. U vjelodosnovom hadisu je došlo da je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallama upit upitan ko su ti ljudi koji su najviše iskušani. Kaže je poslanih sallallahu alaihi wa sallam elen bija jer samo ovaj moment, ovaj hadis je dovoljan ders, dovoljan dovoljan vaz svima nama. da su najveći Allahovi miljanici, najodabraniji, one koji Allah subhanahu wa ta'ala izabrao nad svim drugim narodima, nad svim drugim, nad svjetovima, to su Allahovi poslanici, najbolji Allahovi miljanici, najviše iskušavari. Sa svime. Pogledajte iskušenje juba, Pogledajte iskušenje Junusa. Pogledajte iskušenje našeg poslanika. Samo taj emanet da dostavi čovječanstvu na jednom narodu. Prijašnji poslanici su bili slati svojim narodima. I salaj salatu salam poslan benoj sara ilčanima. Ovo je tvoj narod, brin se o njima. Dostavi min džilu. Hoćel oni privatne neće i ti zašto otprilike skupina je to aha moj narod tu su grance su čitavo čovečanstvo. Wa in lam tafal fama mu još kaže u Kur'anu. Ako tako ne uradiš, ako ne budeš sproveo emanet onako kako ti ja kažem, nisi ništa uradio. Nići si ostavio. Zamislite koliko je breme bilo našem poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. I onda je vjerniku dosta lakše, pa je pita, upitan poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, pa ko je onda? Fel emthel, emthel, fel emthel, kaže oni koji su nakon njih imanom i oni koji su nakon njih imanom. I kaže u nastavku poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, ako čovjekova vjera bude jaka, iskušenja mu budu jaka. A ako njegova vjera bude slaba, iskušenja mu budu slaba. Ali zbog toga i na sudnjemu danu njegova derađa u džernetu će biti slaba. Njegov limit će biti slab. Iskušenja na ovom svijetu dolaze shodno imanu. Ako čovjek se zadovolji i kaže pa eto onda bi ja volio da mi je slab iman, Havdlo je vjernik sam, jel' tako? Ali je velika iskušenja. Dobro ću proći. Stiću na cilj, uđem u džernet, hajde ko namora unferdeus, um ko ti garantuje. Ko garantuje tvoju vaziju da će pretegnu toga dana na hajir. Zbog toga, onaj koji zna za onaj svijet, ko zna za hiret, ko je svjestan da može zaspat, kao što se skoro desilo jednom bratu, dvadeseti nekoliko godina ima, ovdje u Sarajevu, zaspoje, Hanuma ga gubudla na sabah, nije se probudio. Ko je svjestan smrti, posjeća se na smrt, i zna da može svakog trenutka umrijeti, on neće propuštati ovu priliku da poveća svoj imad, da poveća svoj limit dobrih dijela, da se pripremi na dan koji će malu djecu, bez griješnu koja nemaju niti oholosti niti imaju kod sebe niti imaju kod sebe nevjerstva niti imaju kod sebe loših dijela, niti imaju kod sebe zli namjera kaže čist kodjeta Toga dana kaže Allah u Kur'anu će djeca osjediti od čega od žestine i Allahove kazne i Allah tog dana će biti toliko srdit da prije toga nikada nije srditi i Bionić će poslije toga biti toliko srdit. Ko nas unimo da? Zbog mnoštva loših dijela i mnoštva loših ljudi i džina koji će se toga dana sakupiti na jednom mjestu. Strpljenje na musibetima ili uopšteno strpljenja imamo tri vrste. Imamo prvo strpljenje na taatima, na pokornosti Allah SWT. Da se insano sabori da ono što mu je Allah SWT naredio, da to uradi kako treba. Ako mu je Allah naredio namaz, da kako treba otlanja. Da ne bude samo lupanje i otput. Ako mu je Allah SWT propisao Hadž, da se strpi na danima hađa, kogod je bio na Hadžu. zna da hadž nije lahko obaviti. Zato savjetujem svakog onoga koji želi da obavi hadž i da se nada Kabulu kod Allaha subhanahu ta'ala da ga obavi što prije dok je mlad. Zato što nije lahko hađ obaviti. I mnogo ljudi umanjuje od propisa hađa iz Krnavi hađ tako što ga ne upotpuni njegove vađibe i njegove sunnete i njegove mustahabe samo zbog toga što se opravda kaže teško mi je. Valja mi se gurac ljudima. Nije lahko tavaf i fadu raditi. Ima 2, tri miliona ljudi tavafi oko čabe. Međutim, kaže posani sallallahu alaihi vasallame a hađ me brur, hađ koji je primljen kod Allaha Nema za negranica kakva druga adekvatna nagrada da može biti pružena tom čovjeku koji je obavio hadž osim dženneta. Jednom u životu strpiš se nekoliko dana ajam ma'dudat kao što kaže Allah nekoliko određenih dana strpiš se bole noge žuljevi nesanica boli glava prehlada virusa tu svakakih ima puno ljudi brate Puno ljudi na jednom mjestu. Da se čovjek strpi, međutim da se nada Allahom Kabulu. I onaj koji žudi da u potpuni hadž nadat je se da će Allah s.w.t. zbog njegovog odnosa prema tom hadžu, da ga što ljepši način uljepšaju potpuni, nadat je se da će njegov hađ biti mebrur, da će njegov hađ biti primljen kod Allah. I da se strpi. Tako je ovaj čitav život. život. Samo život je kao što su pitali jednu staricu, to se prenosi u Israelitiata, međutim ta predaja nema nikakvo nikakve uh, u sebi uh, nekakvog značenja koji bi koji se kosi sa šerijatom tako da Israelitiati koji u osnovi uh, neko se sa šerijatom i donosi ne donosi nekakav novi propis u vjeru uh, nema nema nema smetni da se da se spominju da su e, nu, u Nuhovom alejhi salatu selam vremenom pitali jednu staricu a znamo da je Nuh alejhi salatu selam do potopa živio 950 godina nakon potopa alahu zna koliko je živio znači Nuh alejhi salatu selam alejhi selam je živio više nego 950 godina zato što Allah rekao i ostao je kod nje u tom narodu nevjernićkom 950 godina i onda je alah potopio znamo da je Nuh alejhi salatu selam zajedno sa 12 vjernika preživio potop. I onda nakon toga još živio. Starica koja je sigurno imala nekoliko stotina godina. Upitali su je št, kako ti je prošao život? Kaže usla sam na jedna vrata i izašla na bruk. Koliko goda se oduži život, koliko goda se naberje na godina, to je samo jedan san. Tako da insan da se strpi u tom snu da se odmori pod pod tim trvetom drvetom Dunjaluka i da nastavi dalje. Zato što je ovo samo jedna mala stanica, a tek ono što dolazi nakon smrti, tek tada počinje pravo računanje vremena. Tek tada dolazi ono što je istinsko i tada će se svi probuditi. Svako će tad vidjeti? Musi imeti. Da sam ovdav na dva rekeate šotlanju. Trebao sam završiti hatnu. Pa imao sam oni 50 maraka u džepu, da sam makar pola dao. Pa da me Allah ne pita za ono drugo pola, nego sam sve sebi ostavio. I tako dalje. Tada će ljudi početi da prevrću film. ima i vremena. Svaku će on da. Međutim, onaj koji je pametan, kad prati iđe Azu, on na takav način razmišlja. Kaže, pogledaj, danas ja nosim njega, a mene će neko sutra nositi. Imamo drugu vrstu sabura ili strpljenja na nedačama. To je strpljenje na onome što Allah zabranio. Da se ne primičeš. Da se ne primičeš bludu. Da se ne primičeš mjestima koje Allah prezire. Mjestima koje, ako, ih, ako im se približiš, postoji velika mogućnost da ćeš upasti u haram. Saburaš na tome. Neću tamo. Neću da uradim haram. Osaburaš. Znači, strpiš se na tovi. I imamo treću vrstu sabora Sabor na onome što Allah s.a. propisao tebi od kadara. Jer Allah te barake v.t.a. iskušava svakoga ponekada sa neimaštnjom, ponekada sa gubljenjem e, porodice, sa gubljenjem imetka, sa gubljenjem zdravlja. To sve mu se ibeti koje Allah s.a. propisuje ljudima. Nekoga iskuša samo sa jednim, Nekoga iskuša sa svim. Tako da je na čovjeku da osabura na tome. I da traži od Allaha tabaraka wa ta'ala nagradu. Kao što smo rekli na početku, da kaže inna lillahi, mi smo Allahovi, wa inna ilahi rađi'un, šta znači i mi se njemu vraćamo. Ovdje nije upotrebe, upotrebljena riječ, mi ćemo njemu biti vraćani. Ne nego vjernik mi rađi un se koristi u Kur'anu za vjernike kada učite Kur'an vi ćete kad Allah govori o vjernicima da će biti vraćeni Allahu govori o tome da će se oni vratiti Allahu a kada govori o nevjernicima i munaficima Sima. i oni će biti Allahu vraćeni zašto? zato što vjernici vole da se vrate Allahu žele i žude sastanak Allahu. Sa Allahom nevjernici i munafici ne vole i zato će biti vraćani bez da budu pitani Neće biti. Čak šta više nevjernici će rekti Ja lejteni kuntu turaben. Da sam Bogdom zemlja bio. Da sam Bogdom ostao zemlja. Praš, prašina. Nikada nisam proživljen bio. Tako je za nevjernika i za munavika. A ovdje Allah kaže, oni koji koga musibet pogodi i ne da će kakva zadesi i onda kaže, mi smo Allahovi i Allahu se mi vraćamo o ina ilahi rađi unu Takvima će Allah subhanahu wa ta'ala upisati nagradu. Na njima je rahmet i oni su upućeni. Kao što dolazi u, u nastavku ajeta. I što znači još radiju? Znači da ćemo dobiti potpunu nagradu kod Allaha i da nam neće biti načinjena nepravda ako nam ko zulum načini doće da neće biti zaboravljena. Jer taj povrat taka ludirati. I kaže u hadisu vjerodostonom, kada Allah s.a. pita Meleke, kada čovjek izgubi svoje svoje svoj, svoj, svoj dijete, kada umre. Fa hamid Allah, zaođel, i zahvali se Allahu, o strđa. Šta znači o i da se povrati? Šta je to povrati? Kaže da kaže inna lillahi wa inna ilahi rajeun. Mi smo Allahovi i se vraćamo. To je istrđa. To je povratak Allah te barakvetava. Da znaš da si njegov, da je tvoje djete što si izgubio da je njegovo, da taj metak što ga izgubio da je Allahov, tebi ga dao u određeno vrijeme, oduzeo od ti ga. Sve je Allahov. O inda ilahi rađu, on, mi se njemu vraćamo, nećeš ostati vječno ovde. Ne boj se, kakav god mu da te potrafio, on će proći. يوم الله بساني صلى الله عليه وسلم يدده وهاديسه ده سيكاجه اللهم اجرني في مصيبتي اللهم اجرني في مصيبتي أجر. واخلفني خيرا منها إذا مياني اوهي مصيبت سأونيه مشتوه بولي عدنه او سننه Tirmizija, kaže poslanih sallalahu aleyhu sallame, stalno će vjernika i vjernicu pogađati razni musibeti i nadaće, svedok Allah svedok Allah subhanahu wa ta'ala nesretnu a neće imati kod sebe niti jedne greške. Dođeš na sudnji dan zbog mnoštva musibeta koji te budu pogađali na ovome svijetu, dođeš na sunjih dan, ti znaš da si griješio. Kuljube nije Adam hata, kaže posao sa svelema, se svi sinovi Adamovi griješi. Nema univerzalnog čovjeka. Ko traži univerzalno, okahriće se. Ja vam kažem. Jer onaj koji traži sveto kod ljudi, ubrzo će prokleto. To jeste onaj koji traži Onoga koji je savršen, ubrzo će ga početi proklinat. To ništa ne valja. Šta si ti očekivo? Univerzalnog čovjeka koji 24 sata u ibadetu nema niti jedne greške. Nema niti jednog dana u godini kada mu nije baš ono sve po tamami, pa se ne može da nasmije. Kaže, vidio sam danas brata, subhanalajam, kaže, selam nazvo on me jedva pogleda. Sjeti se, Allaho, oh, robe, koliko te je ta insan puta dotada pogledao na smijan. Možda stotinu ili dvije stotine puta. A ti se samo sjećaš tog dana, kad je možda njega stotinu musibeta pogodilo pa to njedva pogledao. Ili možda je zauzit bio, onaj, sa nakim razmišljanjem, možda je nešto imao u glavi, možda ga je baš u tom trenutku neko iz porodice nazvo da je neko preselio da mu je dijete bolesno i tako dalje. Pa on u svom musibetu, svoje nedači boriji se s time, A te baš ostala ta slika o hardisku. Sjeti se odma čim ti šejtan, ove šejtansko na takav način priđe, odma vadi iz hardiska onu historiju tamo. Idi na histori. Izvadi one slike kad se taj brat 100 puta prije toga nasmeo. Neka ti to ima u glavi. Kaže ših Ibnu Sejmin Rahimehullahu ta'ala. Ljudi primaju musibete na sebe, prihvataju. I doživljavaju musibete i ne da će na četiri kroz četiri stanja. Znači ne može čovjek prihvatiti musibet i doživit ga Osim da se nađe u jednu od četiri situacije. Prvo, en jes hatahu. Da mrzi taj musibet. A što mene je, subhanallah, vazna mene je ovaj musibet. Krivo te. I to srcem prezireš i možda često i na jezik. Nećeš javno, možda s hanumom. Možda s braćom. Šta ima, vrate mu ibet, elhamdula. Tamo ženi se izjado i na Allaha i na, i na kadr. Allaho robe. Popravi stanje između sebe i sebe. Prvo. Pa onda između sebe i svoje poradnice. Pa onda između sebe i svojih prijatelja i komšiluka i oni koji su kader. Jer nema većeg neprijatelja. Za čovjeka od njegove duše. I Allaho poslanih, sallallahu alaihi wa sallam, je često u uvodnoj hudbi, kada bi držao vaz i hudbu, uticao se Allahu od zla naših duša. Tako da često čovjek sam sebi bože biti neprijatelj. Zbog toga je korenje duše, zbog toga su razne metode odgajanja duše od čovogu. Ne može. Pa zašto tu smo, mi smo jedno, hajde, udovolji sebi. Danas ne. Pa halal je. Pojezi. A ti nju natjeraš da ona tebe sluša. Ko? Duša. A ne ti da vas da slušaš. Pa kad se čefne da se izgalamiš na nekog muslimara, ne problema. Kad se čefne da potrošiš koliko hoćeš ti para, pomoje su. Luku. Reci sebi, ne, ne može da nas. Evala sad kad vidim ovog brata, kako ću ga naraziliti, nemoju dovoljavati svojoj duši. Mi često saburamo na musibetima koje nas zatrefe ili zadese od od nemuslimana, čafira ili od ljudi koji su džahili ne znaju ništa o Allahovi veri. Često, često muslimani, dobri muslimani, vjernici, omladine, često saburaju na tim iskušenjima. Dođe nekom mu nešto kaže, kada je danas sam se našao u situaciji, Allah mi je dao sabura, osaburao sam, Allah radi, nešto mi reku. Brat musliman, Gdje ga Allah duži da mora biti prema njemu milosti. Samo mu rekao riječen. Puku odmah. Ađi tu sabur. Ako si mogu osaburati ovamo na, na ovom insanu, zašto ne moš na bratu muslimanu? Pa ovo je preče. Znaš zbog čega je preče? Zato što ako ne osaburaš na musibetu koji ti dođe od strane brata muslimana i ti mogu slobodnim jezikom reš pukneš na njega, zaboravi više brastvo, koje je stroga obaveza u Islama. Zaboravi na to. Zašto? Što ti pukneš na njega i on će na tebe. I nema više onda. Ne Nemojmo biti toliko slabi. Nemojmo sebi dozvoliti da budemo toliko slabi, da zbog jednog gesta pokvarimo možda i prijateljstvo, pokvarimo... Ako ništa, jedan fin, korektan selam kad se sretneš sa vratom, a ne tamo da okrećeš glavu i da... Kažeš ih, drugo stanje prvo je kažemo, znači, prezire. Prezire mu ibet, ne da vlasa To je najgori stupanj na koji čovjek može spasti kada ga pogodi kakva nedeća. Druga deređa iznad jeste da sabura. Ništa ne govori ružno. Međutim, nije zahvalan onog. Strpljiv je, ali volio da ga nije pogodla ta zara. Znači, da ga nije pogodla bilo mu On neće ništa ružno, reći Allah. Čak neće ništa utjeće. Međutim, ima u sebi osjećaj taj da kaže ja da, da nije bilo ovog musibeta, bilo bolje. Nije nas tako, Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam odgojio kroz svoje hadice. U trećoj skupini nalaze se ljudi koji kada i pogodi kakva nedača, zadovoljuju s time. Či zadovoljstvo ima? Neka je pogodilo. Znači, on kad dođe do tog musibeta, do tene da će, kao što smo rekli u uvodu, on jednostavno je zadovoljen. Allah mi je to odredio. Ja vjerujem Allahu Allahom Da ono što me je pogodilo, nikako me nije moglo zaobjeći. To je da fina osoba. Insan koji jednostavno, ne samo da će da Allah subhanahu wa ta'ala ima ti navrdu. Nego će ono lakšati sebi život i na ovom svijetu. I on kad ona prizna, kad je ubijeđa, mu me pogodio. To mi je Allah odredio, to me nije moglo zaubijeći. Odma onaj prvi udarac mu Sibeta, kao što smo rekli, onaj prvi moment kada nedača dođe, on će odma lakše, u nedogledu, lakše je prihvatiti nego onaj koji nije se pripremio za tu nedaču. Jovo je jedno od, od načina kako se čovjek da pripremi za, za musibet, za nedaču. Jesi da kaže gospodaru, ono što dođe od tebe ja sam zadovoljeno. Ali najveći stupanje deređa koju može čovjek postići onda kada mu dođe nedača jeste da zahvali gdje je rekao posaniji sallallahu aleyhi wasallam da kada zadesi čovjeka mu'mina kakva ne da će da kaže elhamdulillahi ala kulli hal hvala Allahu na svakom stanju to je najbolja skupina to je najbolji čovjek koji kada mu dođe musibet kaže elhamdulillah hvala Allah pa da se prisjeća prisječ, da je moglo biti gore pa da se prisjeća na obećanu nagradu pa da kaže alhamdulillah čim ima musibeta nada ti se inšallah da ima imana da ima čvrst oči vjere ako nema nikakvo musibeta onda ili roda bez grijeha i je problem a bez grijeha ne možeš biti čovjek koji nema nikakvo musibeta treba da se zapita Ili je toliko dobar, nema jedno lošnih dijela. A, velil insanu ala nefsih iba sila. Svaki čovjek najbolji zna sebe. Ili ima problem između sebe i svog imana, valaha tebarake vata'ala. To je ono što sam namiravao da sa vam podijelim o musibetu, kako je musibet za vjernika pozitivan, kako svaka nedače može da ostavi svoj pozitivan trak na vjernika, onda kada vjernik pripremi svoju dušu za tu nedaču. I kada se nada, Allahu je nagred molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam dadne sabura strpljenja prilikom svake nedače molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ne dođe nijedna nedača u našemu životu koja će nas lomiti molim Allah subhanahu wa ta'ala da nedače ne budu uzrokom da mi pokleknemo a putu Islama molim Allah da svaki musibet koji nas pogodi انا سموياط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا